Bé, doncs amb aquell llibre el senyor Bernet Cervera i la senyora de Medina, eh, que els fan conjuntament, també és un arquitecte, és aquest vídeo. Explica eh, el que és eh, la construcció del castell, el per què es fa, com es fa, els enginyers que hi ha i després lliga tot aquest vídeo amb el desenvolupament, perdó, el llibre lliga perfectament amb el desenvolupament urbanístic de Figueres. I el llibre és molt més estens, eh, diu totes les obres que va fer Roca i Brós i altres enginyers. Eh, Roca i Brós, per exemple, doncs a part del museu que s'anomena aquí, també va fer el que és el Passeig Nou, que hem inaugurat recentment.